Ruinurile Târgoviștii Autor Vasile Cârlova O, ziduri întristate, O, monument slăvit, În ce mărime înaltă Și voi ați strălucit, Păcând în soare dulce Și mult mai fericit Își revărsa lumina Pe acest pământ robit. Dar în sfârșit Saturnul, Cum i s-a dat de sus, în negura uitării, îndată, v-a supus. Ce jale vă coprinde, cum totul va a pierit, Subt osândirea soartei, de tot ați negrit. Din slava strămoșească nimic nu va rămas, Oriunde nu se vede nici urma unui pas. Și în vreme ce odată oricare muritor Privea la voi cu râvnă, cu ochiul atintător, Acum, de multă, se trage înapoi, Îndată ce privirea îi cade drept pe voi. Dar încă, ziduri triste, aveți un ce plăcut, Când ochiul vă privește în liniștit minut. De milă îl pătrundeți, de gânduri îl uimiți. Voi încă în ființă drept pildă ne slujiți, Cum... Cele mai slăvite și cu temei De fier a omenirei fapte Din fața lumei pier. Cum toate se răpune Ca urmă îndărăt Pe aripile vremii De nu se mai arăt. Cum omul, când să fie În toate săvârșit, Pe negândite cade Sau piere în sfârșit. Eu unul în credință, mai mult mă mulțumesc A voastră dărâmare pe gânduri să privesc, Decât zidire înaltă, decât palat frumos, Cu strălucire multă, dar fără un folos, și întocmai cum păstorul ce umblă câmpii La adăposta largă când vede vijoli, Așa și eu acum, în viscol de dureri, La voi spre ușurință, cu triste viu, Păreri. Nici muzelor cântare, Nici milă voi din cer, O patria plânge cu multă jale, Cer, La voi, la voi nădejde, Eu am de ajutor, Voi sunteți de cuvinte Și de idei izvor, Când zgomotul de ziua Înceată peste tot, Când noaptea, atmosfera Întunecă de tot, când omul de necazuri, de trude ostenit, În liniștirea nopții se află adormit, Eu nici atunci, de gânduri odihnă neavând, La voi, fără sfială, viu singur lăcrămând, Și de vederea voastră, cea tristă însuflat, A noastră neagră soartă, Descoper neîncetat. Mă văz lângă mormânt al slavei strămoșești și simt o tânguire de lucruri omenești și mi se pare încă că auz un jalnic glas zicând aceste vorbe. Ce vai a mai rămas când cea mai tare slavă ca umbra a trecut, când duhul cel mai slobod cu dânsa a căzut. Acest trist glas ruinuri pe mine m-au pătruns Și a huli viața în stare m-au adus. Deci primiți ruinuri cât voi vedea pământ, Să viu spre mângâiere, să plâng pe acest mormânt, Unde tiranul încă un pas n-a cutezat, Căci la vederea voastră se simte spăimântat. Lectura Maya Martin